Estamos agora a 25 minutos das 3 da tarde, edição de quarta-feira, 19 de março, hoje um dia tão, tão especial para a Rádio Boa Nova, um dia especial para todas as famílias, certamente, hoje é o dia do pai, e também para a Rádio Boa Nova, que comemora 39 anos, foi precisamente neste dia, há 39 anos, no ano de 1986, que se fundou a Rádio Boa Nova. hoje temos estado a partilhar alguns testemunhos, também a destacar o espetáculo com António Sala que vai acontecer no próximo na próxima sexta-feira dia 21 de março na Casa da Cultura um espetáculo cuja bilheteira vai reverter integralmente para a Rádio Boa Nova. Agora temos connosco alguém que esteve ligado à origem da Rádio Boa Nova no ano de 1912 nós em 86 e que hoje nos fez uma visita que tanto agradecemos e que nos traz também uma surpresa. É sempre bom recebê-lo, seu padre António Borges de Carvalho. Boa tarde. É igual. Boa tarde. Como está? Com toda a alegria venho aqui passo por aqui. Enquanto se passaram 39 anos. Escusar será dizer que vou acompanhando a vossa presença Os vossos testemunhos, o vosso trabalho, tantas vezes ignorado e esquecido. No meio que posso deixar aqui um testemunhozito, especialmente dedicado aos ouvintes da Rádio Boa Nova, que também eles são Rádio Boa Nova, e é com eles que contamos para levar por diante esta iniciativa é verdade Sr. Padre sem eles nada visto faz sentido então diria <risos> 19 de Março aniversário da Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital vamos ter entre nós um amigo que sempre esteve ligado à rádio António Sala 60 anos de carreira na Casa da Cultura de César de Oliveira Como estamos agradecidos, querido amigo Quando pensámos iniciar a boa nova contactamos António Sala A resposta veio pronta Não nos escondeu Que era uma tarefa difícil para rádios locais Especialmente no tempo que corria Sem quebrar o nosso entusiasmo Ou travar o nosso alvoroço que os alicerces querem surros -se Mas não apagou a chama inicial. Pelo contrário. Pronto, ficou-se a retirar do nosso caminho os escombros que poderiam impedir a realização da nossa iniciativa e sem a ideia pode avançar. Foi tudo certo. Não faltaram pedras onde tropeçamos nem vontade de vencer naqueles cuja generosidade e persistência já leva 39 anos. Confirma-se, assim, que começar é de muitos e continuar é poucos. Como estamos agradecidos, querido amigo! Agrada-nos que as vozes da Boa Nova venham hoje gritar ao amigo António Sala louvor e gratidão. A boa nova também é dele Quer porque nos puxou a camisa Para trás Quando foi oportuno Quer quando nos empurrou para diante Quando era necessário Assim, cá estamos agora Ignorando os esfomeados Que só esperam londres e favores E exaltando o entusiasmo Dos que se deram Incondicionalmente A este projeto E fizeram-no Sem esperar coloridas Aí está, pois, uma rádio que tem caminhado por entre sucalcos e pedregulhos Mas que sempre com boa fé e com intenção construtiva Edificando com independência e verdade Uma convivência sadia entre os oliveirenses Que assim continuou por muito tempo Parabéns à Boa Nova Obrigada senhor António Sr. Padre António Borges Carvalho Parabéns também para si, não é verdade? Para nós todos Ainda se, ainda se recorda daquele dia, do primeiro dia? Recordo perfeitamente Eu estava com o Padre Sertório que trabalhava aqui e falamos de vez em quando que era necessário era bom ter esta voz ativa Ele concordou E nós apresentamos a ideia Precisamente Nesse dia Num grupo De casais Tínhamos uma reunião E propusemos Vocês acham Gente Estarás aqui uma rádio local Imediatamente O engenheiro Homem Ribeiro Que estava presente Disse ontem já era tarde Pronto, Mas havia, havia essa necessidade havia, De comunicar havia, seu padre. havia, havia Acho que era útil, como tem sido útil Esta voz uhum. Pronto, e depois, olha, e depois Foi arrancar depois e andar com muitas dificuldades uhum. Enquanto há Lilianas, e enquanto há albinos e Enquanto há um grupito bem. Mas tem noção, o seu padre das, uh, o seu padre vai estando mais ou menos, na paz não está totalmente, mas tem noção de que o percurso não tem sido fácil, falou em pedras tem, e em vergonhas. <risos> e com vós que estão aqui mais ligados e isso e me alegra ouvir esta voz, também me entristecem essas dificuldades e como as pessoas realmente não se chegam tanto como deviam chegar não medem a alegria de termos uma rádio e os benefícios que ela vai trazendo para a nossa comunidade até porque na região não há sim tantas não, é, pois não. Pois não. não, não há sim tantas portanto só uma não. palavra que se calhar se encaixa aqui muito bem é da resistência da certeza, é? Ah. e da resiliência com certeza, mas como ela trabalha nós conhecemos rádios e conhecemos jornais que se vinham disso que se, enfim através disso querem levar-se impor e impor-se e chamar-se ou é para o seu moinho Ora, a rádio de facto é uma rádio local mas é uma rádio de todos e para todos isso para mim agrada muito não é porque é independente e é independente e é construtiva tudo nela é bom É positivo, Sim. não é, Sr. Padre? Agradecemos muito, Sr. Padre, por não, ter não é, é estado possível. aqui é entre nós Eu gostava que todos sentissem a gratidão profunda que vocês nos merecem é? E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu digo Viva a Rádio Viva a Rádio Boa Nova, seu Sim. padre António tão responsável por esta menina, não é? Que hoje completa estes 39 anos Muito obrigada pelas suas palavras obrigada, Acredito é, que é. nos dão de facto mais força para continuar é, perdão, perdão, obrigado. Muito obrigada, agradecemos fundo do coração esta participação do seu padre António Borges de Carvalho, fundador também da Rádio Boa Nova e que felizmente pode assistir ao crescimento da rádio que hoje assinala os 30 anos e nove anos. Neste dia estamos a assinalar esta data, também nesta tarde ainda vamos estar à conversa com o seu padre António Loureiro que é também o presidente da Assembleia Geral da Rádio Boa Nova e mais daqui a pouco, quando forem sensivelmente três e meia da tarde, vamos estar em entrevista com o próprio, do António Sala a propósito então do espetáculo da próxima sexta-feira à noite que acaba por ser um revisitar dos seus 60 anos de carreira António Sala que também destaca o seu afeto por Oliveira do Hospital, onde também tem ligações familiares e amizades que mantém e, e também fala da importância da própria Rádio Boa Nova. Nós uh, estamos cá neste dia, obrigada pelas felicitações que temos estado a receber. Também um obrigado à Pastelaria Primavera, que nos presenteou com um bolo de aniversário uhum. Portanto, agradecemos do fundo do coração todas estas manifestações de carinho que nos têm estado a chegar neste dia de aniversário. Prosseguimos então com a nossa emissão, sendo certo também que às três da tarde a jornalista Beatriz Cruz vai atualizar toda a informação aqui na Rádio Boa Nova. Sempre com boa música. Boa Nova. Rádio Boa Nova. Boa tarde.